אני רוצה לאחל עוד פעם שבת שלום למי שלא הספקתי אה, לאחל שיגיע קצת יותר מאוחר, אה, לאורחים שלנו שהגיעו הערב הזה, שלוהים יברך אותנו, שיברך את, ה, את עמו ישראל אה, במסר שלו הערב, שהתפילה שלי היא שנהיה הערב הזה לא רק שומעים את הדבר, אלא עושים את הדבר אה, הפרשה שלנו להיום נקראת פרשת בשלח. פרשת בשלח, הפרשה הזאת היא פרשה שמתארת את ההתחלה של החיים של העם של אלוהים לאחר היציאה שלהם מארץ מצרים. בני ישראל התחילו במסע במדבר, במדבר שור אל עבר הארץ המובטחת זאתי ההתחלה של המסע, אנחנו מתחילים מהנקודה הזאת, בואו לא נתייחס על זה כסיפור שקרה לאנשים שזה לא קשור לחיים שלנו באופן אישי, בואו עכשיו נחשוב שאנחנו יוצאים איתם לדרך. אל המסע הזה יוצאים אנשים שמתחילים את הדרך שלהם עם אלוהי ישראל. אל המסע הזה יצאו אנשים לאורך כל ההיסטוריה, הם יוצאים לדרך בעולם שהוא כמובן עולם אכזר מאוד בתנאים לא טובים אפשר להגיד לא טובים בלשון המעטה הם שלושת הימים הראשונים בני ישראל עסוקים בלחפש מים הם הולכים במדבר הם לא מוצאים את המים האלה לאחר שלושת ימים הם מגיעים למקום בשם מרה שם הם מוצאים מים אבל המים לא ראויים לשתייה <coughs> אנחנו קוראים בשמות פרק 15, 22, 25 ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמע מרה העם מתחילים להתלונן, ויעלנו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל אדוני, משה צועק אל אלוהים, ואלוהים מראה לו, ויורהו אדוני עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים, המים שם, שם לו חוק ומשפט, ושם נישהו אנחנו רואים כאן שבעצם מה שקרה לבני ישראל זה משהו שהיה אמור לעבור עליהם במשך כל חייהם עם אלוהים. הם היו אמורים להתחיל לסמוך על אלוהים. שלושת הימים האלה אלוהים היה יכול להביא להם מים בכל מקום שהרגל שלהם דרכה. אבל הפוקוס שלהם ההתרכזות של עם ישראל לא הייתה במה שאלוהים רצה שהם יעשו, הם לא היו אמורים לחפש מים. זה לקח חשוב שאנחנו היום במסר שלנו נדבר עליו. התשובה של אלוהים למשה לגבי והתגובה שלו למושה בפסוק עשרים ושש אם שמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי ממצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך הצרכים המיידיים של העם סופקו באופן ניסי על ידי אלוהים זה לא היה פרי של החיפושים שלהם כל המאמצים שלהם לא היו יכולים להפוך אפילו ליטר אחד של מים למים מתוקים. אלוהים רוצה שהעם שלו ייקח חלק מרכזי בתוכנית הישועה שלו והוא מראה לעם את הדרך שהם צריכים להתנהל בעולם הזה. מה הוא אמור להיות מרכז הכובד של הריכוז שלהם? על מה הם צריכים לשים את הפוקוס שלהם בחיים. אלוהים מראה לעם את הכוח של הבריאה שלו בפעולה. זה האלוהים שלנו. זה האלוהים שלנו, שאנחנו עובדים אותו. הטבע מציית לאלוהים ולעם של אלוהים מה שנשאר לעשות זה את מה שהם יודעים שהם צריכים לעשות. ואני מדגיש את המילה יודעים את מה שהם צריכים לעשות. והיום אנחנו נגלה בעצם מה החשיבות של הידע הזה לגבי ההישרדות שלהם. או, oh, על זה אני רוצה לדבר. לא עד כמה חשוב זה בשביל אלוהים, כי אנחנו כבר יודעים שזה חשוב. השאלה היא כזאת: אם העם של אלוהים מתרכז במה שאלוהים אומר לו לעשות, כמה זה חשוב בשביל ההישרדות שלהם? מה זה הישרדות? הקיום שלהם. האם הם זקוקים לעשות את מה שאלוהים אומר כדי להתקיים? אנחנו התחלנו בסיפור הזה בעצם, אנחנו רואים מה אלוהים יכול לעשות עם מים. כשאתם נותנים לאלוהים מים, הוא יכול לעשות עם מים מה שהוא רוצה. והמים כמובן ניתנים לשליטתו. אלוהים משתמש בטבע בהתאם לצרכים של תוכנית הישועה שלו. ומיהו הנהנים? מיהם הנהנים? מי זה? כמובן שהעם שלו. התוצאות של הפעולות של אלוהים עם מים משפיעות על החיים של העם שלו. אם זה ללכת באמצע הים ואם זה להפוך מים מרים למים מתוקים. אלוהים לא רק הראה לבני ישראל, הוא ראה גם למצרים מה הוא יכול לעשות עם מים, אם אתם זוכרים, שמות זין, פרק 16-18 המכה של הדם שנחתה על המצרים אלוהים אמר, בזאת תדע כי אני אדוני המכה הראשונה הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונזכו לדם והדגה אשר ביאור תמות ובאש היהור ונלאו מצרים לשתות מים מן היהור. היהור היה מקור החיים של המצרים שהם ראו ביהור בעצם את אחד האלילים שלהם. אבל אלוהים הראה להם ברגע אחד מה שווה הביטחון שלהם. כמה שווה הביטחון של הנילוס למצרים. דברים שאנחנו בחיים שלנו רואים אותם כמובנים מאליהם כמו אוכל בשביל אולי אנשים מסוימים או כסף או דברים שאנחנו שמים עליהם את הביטחון חשבון הבנק שלנו לדוגמה יכולים להשתנות לפי הרצון של אלוהים ולפי המצב בהתאם לתוכנית שלו הנביאים של אלוהים ידעו זאת היטב תשימו לב לסיפור הבא בספר מלכים אלישע שב הגלגלה, מלכים ב' 438-41 סיפור, <אח> סיפור קצר על אלישה ובני הנביאים גם אז היה רעב בארץ, בני הנביאים יושבים לפניו ויאמר לנערו שפוט הסיר הגדולה ובשל נזית לבני הנביאים להכין אוכל ל, לילדים של הנביאים ומישהו יצא, ויצא אחד אל השדה ללקט אורות, וימצא גפן שדה, וילקט ממנו פקעות שדה מלא בגדות, ויבוא ויפלח אל סיר הנזיד, כי לא ידעו, ויצקו לאנשים לאכול, ויהי כי אוכלם מהנזיד, והמא צעקו ויאמרו, מוות בסיר איש האלוהים, ולא יכלו לאכול, ויאמר, וקחו קמח וישלך אל הסיר ויאמר צק לעם ויאכלו ולא היה דבר רע בסיר כמו בסיפור של המים במראה גם פה הנביא אלישע לא מתרגש מהמצב הנתון הקשה מה לזרוק את האוכל שבסיר מה פתאום אין מספיק אוכל יש רעב בארץ אז מה עושים הסיר מלא ברעל אוקיי הנביא אומר שימו קמח בסיר והשאר ידוע. פתרון כמובן כמו הפתרון שמשה קיבל מאלוהים. תזרוק חתיכת עץ לתוך המים, או במילים אחרות, תשאירו את הבעיה בשבילי. תעשו את מה שאתם צריכים לעשות. אני אדאג לחתיכת עץ ולקילו קמח לזרוק בתוך הסיר, ואתם תראו מה אני יכול לעשות עם זה. זה מה שאלוהים אומר. לאחר הסיפור הזה, פסוקים ארבעים ושתיים והלאה, איש בא מבעל שלושה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביכורים, היה רעב אז, האוכל שבסיר לא היה כנראה מספיק, עוד מישהו מגיע עם אוכל, עשרים לחם שעורים וכרמל בצקלונו. מה זה כרמל בצקלונו? זה יין בתוך החמה שלו, כרמל בצקלונו, ויאמר תן לעם לאכול ויאכלו. ויאמר משרתו, המשרת של אלישע, מה יתן לפני מאה איש? אתן זה לפני מאה איש. ויאמר תן לעם ויאכלו, כי כה אמר אדוני, אכול והותר. ויתן לפניהם ויאכלו ויותירו כדבר אדוני. האוכל <עוכל> שבסיר <עוכל> לא היה מספיק, ולאלוהים הייתה עוד תוכנית להראות לבני הנביאים את הכוח שלו. תשימו לב שהמשרת מתלונן שהלחם לא יספיק למאה איש אבל הנביא בטוח שלא רק שהם יסבעו אלא גם בעצם המצווה של אלוהים אל תאכלו את הכל תשאירו גם מתוך מה שיישאר תשאירו כדי שאתם תראו באמת שיש לכם מספיק ממה שאני נתתי אלוהים שולח מעט לחם ומצווה מהעם לאכול ולהותיר. גם במתי, פרק 15, אנחנו רואים את אותה התוצאה. ישוע קורא לתלמידים שלו ואומר להם, נכמרו רחמיי על העם, זה שלושה ימים הם נמצאים איתי ואין להם מה לאכול. זה כמובן, אתם יכולים לשמוע את הסיפור של בני ישראל במדבר, שלושה ימים הם הולכים במדבר ואין להם מה לשתות. ישוע אומר אינני חפץ לשלח אותם רעבים פן התעלפו בדרך. ישוע מביא להם עכשיו אגם מלא מים מרים עומד מולהם, מולם מה יהיה אין מספיק אוכל אמרו תלמידיו מאין לנו במדבר די לחם להשביע המון רב כזה. אמר ישוע כמה כיכרות יחם יש לכם? השיבו שבע ומעט דגים קטנים. העיקרון דומה. אלוהים יכול לספק את הצרכים של העם שלו ללא, ללא קשר לכמות האוכל שקיימת. יותר מאוחר התלמידים של ישוע עוברים איתו לצד השני של הנהר והם שוכחים לקחת משהו, שוכחים לקחת לחם. ישוע אומר להם, שימו לבבכם והיזהרו משאור הפרושים והצדוקים. אתם יכולים לשאול, אוקיי, מה הקשר? התלמידים שכחו לקחת לחם, וישוע בעצם אומר להם, תיזהרו משאור הפרושים והצדוקים. אך הם אמרו בלבבם, לחם לא לקחנו. השאלה היא כזאת, מה, על מה העיקרון מדבר? אנחנו שואלים שאלה כזאת, איפה המחשבות של ישוע נמצאות? זאת הדוגמה שאנחנו לוקחים עכשיו. היכן המחשבות של ישוע נמצאות? איפה היו המחשבות של התלמידים? ישוע חושב על המכשולים שצריך להימנע מהם כדי לתפקד טוב יותר לתוכנית הישועה של אלוהים התלמידים לעומת זאת חושבים על זה שהם שכחו לקחת לחם. איפה מרכז הריכוז של ישוע ואיפה של התלמידים? ישוע הבחין בזה ואמר כתני אמונה. מדוע אתם אומרים בקרבכם שאין לכם לחם? עדיין אינכם מבינים? אף לא זוכרים את חמשת כיכרות הלחם לחמשת אלפים איש וכמה סלים לקחתם? גם לא את שבע כיכרות הלחם לארבעת אלפים איש וכמה סלים לקחתם? איך זה אינכם מבינים שלא על כיכרות הלחם דיברתי אליכם? ועוד פעם הוא אומר, היזהרו משאור הפרושים והצדוקים. פה פעמיים ישוע מדגיש שהתלמידים שלו לא מבינים. התלמידים של ישוע לא מבינים אותו. הם שמים את הדגש ואת מרכז הריכוז שלהם על משהו שהם לא צריכים לדאוג לו בכלל. הוא אומר להם, מה הזיכרון שלכם כל כך קצר? הוא היה יכול לספר להם גם על פרשת השבוע, בשלח, אותו דבר. אתם יכולים לקרוא את הסיפור של בני הנביאים עם, עם אלישע, הוא יכול היה גם להגיד להם את זה, אבל הוא לא היה צריך, מכיוון... שלא מזמן הם בעצמם היו במצב כזה ואתם יודעים מה? גם בחיים שלנו וזה לא משנה אם אתם ילדים או מבוגרים האם קרה פעם בחיים שלכם שהיה לכם מעט וזה הספיק לכם? ליותר ממה שחשבתם? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא אלוהים מראה לכל אחד בחיים שלו את הכוח ואת האהבה שלו ואת ההשגחה שלו וישוע שואל איך זה שאתם לא מבינים את זה אז מה בעצם התלמידים של ישוע לא מבינים? ישוע מדגיש אמת תנחית מאוד חשובה לעם של אלוהים במיוחד עכשיו בזמן הסוף אנחנו צריכים עכשיו ללמוד את השיעור הזה היטב והתפילה שלי עוד פעם שאלוהים יפתח את הלב שלנו ושהדברים שהיום יאמרו פה מעל הדוכן הזה, יהיה להם מקום חזק מאוד בלב שלנו שיתחיל להשפיע ולעשות שינוי. מה לא הבינו התלמידים? אלוהים לא מבקש מהעם שלו אף פעם לחשוש משום דבר בקשר לחיים הבסיסיים שלהם. עוד פעם אני אגיד את זה. אף פעם אלוהים לא מבקש מהעם שלו לחשוש ממשהו שקשור לחיים, לקיום שלהם, אוקיי? לקיום הבסיסי שלהם על האדמה. הוא לא מבקש מהם את זה. אלוהים נדאג לצרות של החיים כאשר אנחנו נתמקד במשימה שהוא נתן לנו. ככל שאנחנו נהיה יותר פוקוסים על מה שהוא נתן לנו, ככה אנחנו נהיה יותר משוחררים מהצרות הבסיסיות והקיומיות של החיים. זה נראה לכם מוזר מה שאני אומר? אני לא חושב. מי קיבל שיגיע היום, ולא רחוק היום, שאנחנו באמת לא אפילו נצליח לדאוג לחיים הבסיסיים שלנו. <אח> למה אפילו הכסף שלנו לא ישווה יש גרוש? הצרכים הבסיסיים שלנו יקוימו באופן ניסי על ידי אלוהי ישראל. והיום אנחנו צריכים להבין את זה כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר אנחנו חייבים להתמקד במשימה שאלוהים נתן לנו ככה ישוע היה חי, זאת הייתה הדרך שהוא היה חי, אפילו בית לא היה לו הדבר הראשון שהיה עולה לישוע בראש שלו זה לעשות את הרצון של אביו שבשבת ותשימו לב שזאת הייתה ההתקפה הראשונה של השטן עליו תהפוך את הלחם הזה, את האבן הזה סליחה, ללחם. זה הקיום הבסיסי שלך, אתה עומד למות עוד מעט, אם אתה בן אלוהים, תהפוך את האבן הזאת ללחם. מה ישוע אומר לו? מצטער מאוד, זה לא מה שאני חי לפיו. אני לא חי לפי הלחם הזה שאני אוכל עכשיו. אני חי על כל מוצא פי אלוהים, זה מה שאני חי. אני חי לפי דבר אדוני. ישוע בעצם אומר, היזהרו משאור הפרושים והצדוקים, התלמידים, לא, לחם לא לקחנו. לישוע לא היה בכלל ספק מה הדבר החשוב ביותר בחיים שלו, ואנחנו צריכים ללמוד ממנו. הוא הדוגמה שלנו, הוא הדוגמה והמופת לתלמידים שלו. כי אם אנחנו לא נלך בדרך שלו, אנחנו לא נגיע למקום שהוא נמצא. הוא רצה לעשות את הרצון של אביב שבשמיים יותר מאשר דאג לקיום האישי שלו, הבסיסי שלו. זה מה שאלוהים רצה להראות לעם ישראל בכל הדוגמאות שראינו היום. אל תחששו מהצרות של העולם, אני אדאג לכם. אתם תעשו מה שאני מבקש ואני אדאג לשאר. ביוחנן פרק 4, ישוע מדגיש את האמת הזאת בצורה מאוד חדה. הוא מגיע לשומרון עם התלמידים שלו, הם דבר ראשון הולכים לקנות אוכל והוא נשאר במקום. הם יצאו מהעיר ובאו אליו, בינתיים ביקשו ממנו תלמידיו שיאכל, הם חזרו והביאו אוכל איתם. אמרו רבי, אכול? אמר להם, יש לי אוכל לאכול שאינכם יודעים. אמרו התלמידים זה אל זה, האם מישהו הביא לו לאכול? מה אתם שמים לב שכל הזמן יש לתלמידים בראש שלהם? אמצעי קיום בסיסיים, הגענו לשומרון, אנחנו צריכים ללכת לאכול עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו שלא תביני אותי לא נכון, אנחנו באמת צריכים לאכול לפעמים, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לאכול, אבל מה שכאן אנחנו רוצים להדגיש בעצם, במצבים מסוימים בחיים, אנחנו צריכים לשים את הדגש יותר על מה שאלוהים רוצה שאנחנו נשים, ולא על מה שהדאגה המיידית לנו. אמר להם ישועה, מאחלי הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פועלו. אז גם אצלכם בעבודה, אני מאה אחוז בטוח, נכון? מאה אחוז בטוח. שאתם לא תקומו באמצע שאתם עובדים ותלכו לאכול. ואז יגידו, סליחה, איפה רני? יגידו, הלך לאכול. הלך לאכול. אבל זה לא ההפסקה עכשיו של אוכל, לא משנה, הוא היה רעב, הוא הלך לאכול. זה לא אומר שישוע לא ישב לאכול, אבל היו זמנים שבזמן הזה היה צריך לעבוד, לא לאכול. היה צריך לשים את מרכז הכובד של הריכוז שלנו בעבודה ולא באוכל. <coughs> ישוע בפסוק שלושים וחמש אומר, הלא אתם אומרים שעוד ארבעה חודשים והקציר בא. הנה אומר אני לכם, שאו עמנכם ורעו את השדות, כי לבנים הם ובשלים לקציר, סטופ. עכשיו אתם צריכים לעבוד, אנחנו באנו לפה לעבוד, זה הזמן לעבוד. ישוע נשאר לעבוד. הוא דיבר עם האישה, ודרך העבודה שלו, מה קרה? כל הכפר של השומרונים חזרו בתשובה. ישועה יכול היה ללכת עם התלמידים שלו לאכול. היו הולכים שם, פותחים שולחן, יושבים ואוכלים. אבל ישועה ידע שזה לא היה רגע לאכול, זה היה רגע לעבוד. והוא עשה את זה. וזאת חוכמה שבאה מאלוהים. מתי אנחנו uh, צריכים בעצם לעשות את מה שאנחנו עושים? זה מה שנקרא בעברית uh, תזמון נכון. מתי לעשות את הדברים? מתי שש עשרים וחמש, האמת הזאת היא כל כך ידועה, לכן אומר אני לכם, אל תדאגו לנפשכם מה תאכלו או מה תשתו, ולגופכם מה תלבשו, הלא הנפש חשובה מן המזון, והגוף חשוב מן הלבוש. אלוהים אומר, אין לכם ממה לחשוש, החיים שלכם לא תלויים בכמות הכסף שלכם, אלא בי, רק בי. הדרך היחידה שהעם של אלוהים יוכל לשרוד בעולם מלא בחטא זה לעשות את רצון אלוהים ולסמוך עליו ורק עליו זאת הדרך היחידה שהעם יוכל לשרוד תעשה את מה שאני אומר ואני אדאג לך לאוכל אתם יודעים שבצבא בעיתות מלחמה החיילים שיוצאים לקרב הם לא דואגים לאוכל הם כמובן רעבים, אבל יש מישהו שדואג לזה. יש יחידות שלמות שדואגים לאוכל. החיילים לא שוברים לעצמם את הראש מי יביא לנו אוכל, מאיפה נקבל את האוכל, מאיפה יגיע האוכל. לא, הם יודעים שהם צריכים לעשות את מה שהם עושים והאוכל יגיע. בסופו של דבר יגיע. ואני חייב להגיד לכם בצבא, כל עוד אני זוכר, אוכל אף פעם לא הייתה בעיה. וזה אני אומר לכם באחריות. החיילים אף פעם לא היו צריכים לדאוג לאוכל, תמיד יש בשפע. לכן אל תדאגו לאמור מה נאכל ומה נשתה, פסוקים 31 עד 34, מה תשש ומה נלבש. הן את כל אלה מבקשים הגויים. כל העולם הולך בדרך הזאת. כדי להתקיים אנחנו חייבים להתמקד בזה. זה צריך להיות מרכז הפוקוס שלנו. אבל זה לא הדרך של אלוהים, זה הדרך של העולם. הדרך של אלוהים אומרת, תעשו מה שאני אומר לכם לעשות, ואת השאר תשאירו בשבילי. אני אדאג לקיום הבסיסי שלכם. אתם בקשו תחילה את מלכותו ואת צדקתו, וכל אלה יווספו לכם. לכן אל תדאגו ליום מחר, כי המחר ידאג לעצמו, די לו לא ליום צרתו. זה הלקח שעם ישראל צריך גם היום ללמוד. הלקח שהוא למד כבר ביציאה ממצרים. אם המים לא מתוקים, יש אלוהים. אם הסיר מלא ברעל, יש אלוהים. אם יש אלפי אנשים רעבים ורק חמש פיתות, יש אלוהים. אתם תעשו את מה שאני אומר, וכל השאר תשאירו בשבילי. אתם יודעים שזה בעצם הדרך שהעולם יכול לראות את הכבוד של אלוהים בעם שלו? אם העם של אלוהים כל הזמן עסוק באיך להתקיים, איך להחזיק את עצמי חי, מתי יהיה לו זמן לעבוד בשביל אלוהים? מתי? אני אגיד לכם מתי. אף פעם, אף פעם, אף פעם לא יהיה לו את הזמן. אם כל אחד רק יחשוב על הקיום הבסיסי שלו, אנחנו לא שונים מהגויים, אנחנו בדיוק כמוהם. אם אנחנו לא נדע מי אנחנו ומה התפקיד שלנו בעולם הזה, אנחנו רק נדאג למשכורת שלנו ורק נדאג לאוכל שלנו. אבל אנחנו לא נוכל ולא נצליח לעשות את המשימה שאלוהים נתן לנו, מכיוון שלא יישאר לנו זמן לעשות את זה. למי שפעם רצה לעבוד בשביל אלוהים וגילה שיש לו אפס זמן ואמר לאלוהים סליחה אני מצטער איך אתה מצפה ממני לחיות במדינה הזאת בלי לעבוד? <אז> אלוהים אומר לו אני לא מצפה ממך שלא תעבוד ממש לא תעבוד תתקיים אבל אם אתה הגעת למצב שהעבודה לקחה ממך את כל הזמן שלך ולא נשאר לך בכלל זמן בשבילי סימן שאתה דואג לקיום שלך הבסיסי. אתה לא משאיר מקום בחיים שלי. אתה דואג לעצמך, אתה לא נותן לי לדאוג לך. אלוהים אף פעם לא אמר שהעם שלו לא צריכים לעבוד, אבל הוא גם לא אמר שהעם שלו צריכים להקדיש את כל החיים שלהם לעבודה של העולם. הוא רוצה שהעם שלו ישתתף בתוכנית. נו באמת, מה אני אומר פה? אלוהים רוצה שהעם שלו ישתתף בתוכנית הישועה שלו. שמעתם את מה שיש לי להגיד לכם היום? מה זה דבר חדש? בטח שלא. מי שלא ישתתף בתוכנית הישועה של אלוהים, לא יוכל לשרוד ביום האחרון. למה? כי הוא רגיל לדאוג לעצמו. ויגיע ימים שהאנשים לא יוכלו לדאוג לעצמם. הם לא יוכלו, הם לעבוד משעה. שש בבוקר עד שתים עשרה בלילה והם ירוויחו כסף לקנות אולי לחמניה. המצב הכלכלי שבעולם הולך לכיוון הזה. מה אנחנו עושים עם הזמן שלנו? האם אנחנו מקדישים? האם יש לנו כוח לעשות שינוי בחיים? כבר אני אומר לכם לא, אין לכם כוח. אם אתם לא תקבלו החלטה לעשות שינוי בחיים, להפוך כיוון, לא ללכת לכיוון של העולם, אלא ללכת בכיוון שאלוהים מראה, אתם תראו מה אלוהים יכול לעשות, מה אלוהים יכול לעשות, אני גיליתי את זה בחיים שלי, אני לא מדבר אליכם מהגובה, האולימפוס, אני חייתי כסטודנט עם ארבעה ילדים במקום שהוא לא היה המקום הכי זול בעולם, ואני לא יכולתי כל הזמן לעבוד, אני הייתי צריך גם ללמוד, והייתי צריך גם לפרנט, והייתי צריך לעשות כל הדברים אה, שהייתי אה, חייב לעשות אותם, אבל אלוהים הראה לי והוא הראה לי את זה, ואני רוצה לחלוק את זה איתכם שזה אפשרי, הוא הראה לי שאם אני לא חושב על עצמי, הוא דואג לי, אתם יודעים אפילו למה? גם למחשבות שלי. הוא דואג לי גם לחוכמה שלי. ואני אף פעם לא אשכח את הסיפור הזה, שבא אליי סטודנט בזמן של המבחנים הכי חזקים באוניברסיטה, הכי גדולים, והוא אומר לי, בזמן של הלחץ של המבחנים, תבדוק את הנייר שלי. ואני עומד ככה בספרייה עם ספרים ביד, מת ללכת להתחיל את הנייר שלי כדי לסיים אותו כמה שיותר מהר ובחוצפה של הבן אדם הוא בא ממני ומבקש ממני את הדבר הזה ואלוהים אמר לי, תעשה את מה שאתה, מה שאתה צריך לעשות רק אחרי שתעזור ואני, לא היה לי קל, אבל עשיתי את מה שאלוהים אמר ואני חייב להגיד לכם שאחרי שסיימתי, ואני רציתי לעשות את זה בהתחלה לא כל כך טוב, רציתי לעשות את זה ככה, וושי וושי, אבל אלוהים אמר לי, תעשה את זה מצוין, כמו בשבילך, ואני עשיתי את זה. כשאני אומר אלוהים אמר לי, אני לא, אני לא מדבר על מצב שאלוהים בא ולוחש לי באוזן, זה משהו שאנחנו מרגישים בלב שלנו חזק, שאנחנו צריכים לעשות, okay? ואני מרגיש שאני חייב לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אחרי שסיימתי את הנייר שלו, כבר היה עשר בלילה. ורק אז התחלתי לעבוד על העבודה שלי ואני חייב להגיד לכם שתוך שעתיים כמעט גמרתי את הנייר שלי כל החומר התחיל לזרום אליי מכל הכיוונים, אני פותח ספר, יש שם בדיוק מה שאני צריך איך הדברים האלה קורים? זה קורה כשאתה לא דואג לקיום הבסיסי שלך כשאתה הולך בדרך שלו ואתה עושה את מה שהוא אומר אתה תשרוד ביום האחרון מי שיקח הערב את הדברים ברצינות ואני מבטיח לכם שזאת הבטחה מאלוהים, לא ממני. אם אתם תפנו חמש דקות ביום, אתם תראו מה אלוהים עושה עם עשר דקות אחרים בחיים שלכם. אני אומר את זה כהבטחה, ואני אומר את זה באחריות. כשיש מים מרים, אלוהים הופך אותם למתוקים. כשיש רעל רע בסיר, אלוהים הופך את זה לאוכל שאפשר לאכול אותו. אלוהים אומר, אתם קודם תעשו את מה שאני אומר, וכל השאר תשאירו לי. למה? כי אתם לא נמצאים פה בעולם הזה כדי לאכול, או לישון, או להתלבש. זאת לא המטרה שאני שמתי אתכם פה. המטרה שלכם זה לקחת חלק בתוכנית הישועה שלי, אלוהים אומר. ולקחת חלק בתוכנית הישועה של אלוהים, זאת הדרך של העם של אלוהים לשרוד בסוף. מכיוון שהשטן... הוא יוצא נגד העם של אלוהים בהתגלות פרק 12 פסוק 17 והנחש היה מלא חמאה על האישה והוא יצא לעשות מלחמה נגד זרעה אלה ששומרים את מצוות אלוהים ויש להם את עדות ישועה זה התלמידים של המשיח והם עושים את העבודה שלו הם בעצם אלה שנושאים את הלפיד בעולם הזה הם אלה שמאירים את החושך בעצם עם האור של אלוהים בכל מקום שהם באים. הבטחה מאוד גדולה. ואני רוצה שהיום נקרא את הפסוקים האלה שברקע הדברים שאני אמרתי בדרשה הזאת. בואו נקרא את ישעיהו חמישים וחמש. אולי בפעם הראשונה היום בצורה יותר מרוכזת לגבי מה שאמרנו. ישעיהו חמישים וחמש אחד עד ארבע. כל צמא לכול המים. ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכלו, לכו שברו בלי כסף, בלא מחיר, יין וחלב. למה תשקלו כסף בלי לחם? בשביל מה יהיה לכם כסף אם אין מה לקנות איתו? אם לא יהיה לכם לחם? למה אתם מתעייפים? ויגיעכם בלא לשובעה. אלוהים, אלוהים ממליץ דרך הנביא ישעיהו, שמעו שמוע עיניי ואיכלו טוב ותתענג בדשן נפשכם. יש לכם חמש פיתות, אני אעשה את זה בשבילכם, שיהיה לכם אלפים. יש לכם רעל רע בסיר, אני אעשה שזה יהיה ראוי למאכל. בפסוק שלוש, הטו אוזניכם ולכו אליי, בואו אליי. אל תלכו לעולם. העולם הזה, מה שייתן לכם זה רק, ייקח לכם את הזמן, באמת אבל. אם, ת, אם תשימו לב איזה מהר השבוע עובר, למה השבוע עובר מהר? כי אנחנו כל כך עסוקים, עסוקים כל כך הרבה, אין לנו זמן לנשום, אין לנו זמן לחשוב, אין לנו זמן לשום דבר אחר חוץ מאשר לעבודה. ואני יודע שבמדינה שלנו, אני לא מנותק מהמציאות בכלל, העבודה היא חשובה. אבל השאלה היא עד כמה, ועד כמה אנחנו מסוגלים בעצם לסמוך על אלוהים שגם אם אנחנו לא נעביד את עצמנו למוות, יהיה לנו איפה לישון ומה לאכול. באמת? בואי נשים אלוהים אומר תבחנו אותי. בואו נראה אם אתם חלק מהשבוע שלכם במקום לעבוד תקדישו אותו לי, בואו נראה אם תמותו מרעב. בואו נראה אם לא יהיה לכם מקום לישון. בואו נראה אם אתם תסבלו מזה. אם אנחנו רוצים להתכונן ליום האחרון אנחנו חייבים לזכור, חייבים לסמוך על אלוהים, לא על העבודה שלנו. אם לא יהיה לנו זמן לאלוהים, אנחנו לא נהיה מוכנים. לא נהיה מוכנים. אנחנו נחשוב שאנחנו מוכנים, אבל אנחנו לא נהיה מוכנים. אנחנו לא נשרוד. למה? כי אנחנו סומכים על הלחם. אנחנו רוצים לזכור אם לקחנו לחם או שכחנו לחם. אם יש לנו לחם. צריך לזכור. שהעבודה של אלוהים, המשימה שלו, זה מה שהעם צריך לחפש. בני ישראל במדבר לא היו צריכים, לא היו צריכים לחפש מים, הם היו צריכים רק להגיע למים. שימו לב לפסוק ארבע, כאן עד עכשיו אנחנו קראנו רק שלושה פסוקים. הפסוק הבא, אלוהים אומר מה המטרה. הן עד לאומים נתתיב, נגיד הוא מצווה לאומים. זה המטרה שלנו, זהו. זה המטרה של עם ישראל, לא לחפש אוכל, לא לחפש את כל הדברים של העולם, לא לחפש כל מיני דברים שלא קשורים למשימה. אתם עדיי, אלוהים אומר. אני שולח אתכם. ועם מי אתם הולכים? אתם הולכים איתי. אני זה שמסוגל להפוך מים מרים למתוקים. אני זה שמסוגל להפוך שתי פיתות לאלפים של פיתות. אני! תסמכו עליי ותראו מה שאני יכול לעשות. רק תסמכו עליי, תעשו את מה שאני אומר, ואז אתם תהיו בעצם עדות, עדות לכל העמים. אתם תוכלו להגיד להם ולספר להם עליי. זאת הפרשה שלנו היום. הוי, כל צמא לכול המים. ככל שהזמן עובר, אנחנו מגלים מדי יום ביומו, שנושא הקיום... הופך להיות נושא מרכזי בחיים של אנשים. אתם לא יכולים להגיד לי שאתם לא מסכימים, אתם יכולים להגיד אבל תחשבו על זה, תחשבו על זה. הקיום של הבן אדם הפך להיות הנושא המרכזי בחיים שלו. דווקא בתקופה הזאת אנחנו חייבים לזכור את ההבטחות של אלוהים לעם שלו, שהוא ידאג להם בזמן שהם יעשו את מה שהוא אומר להם. הוא ידאג להם בזמן שהם יעשו את מה שהוא אמר להם, את מה שהוא מצפה מהם. התפילה שלי הערב הזה, ואני שמתי לב שגם הילדים הקשיבו טוב טוב, אני הסתכלתי להם בעיניים, הם שמרו את מה שאני אמרתי. מכיוון שהילדים האלה ששמרו עכשיו את מה שאני אמרתי, לא יישארו ילדים כל ימי חייהם, הם יגדלו. ואני עכשיו פונה אליכם, תזכרו את זה טוב טוב ילדים. תעשו את מה שאלוהים אומר, תפנו את הזמן שלכם בחיים לאלוהים ותראו מה שהוא יכול לעשות. אני היום מתפלל שאלוהים ייתן לכל אחד מאיתנו את הכוח לקבל החלטה להיות חלק מתוכנית הישועה של אלוהים. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו מודים לך על הדברים. איזה נפלאות אתה עשית בחיים של העם שלך, שאתה ממשיך ועושה אותם בחיים של כל מי ששם את החיים שלו בידיים שלך. אני הערב הזה מודה לך על הדברים שהושמעו מעל הדוכן אנחנו לא יודעים שהם באו איתך. הם באו בכוח שלך ובסמכות שלך. כי אתה אבא יודע מה יותר טוב בשביל העם שלך מהעם שלך בעצמו. תברך הזה, שהמילים שלך יחצבו לו את, את, את המקום שלהם. שהקיום שלנו הבסיסי בעולם הזה באמת נלמד לשים אותו בחיים שלך ונעשה את הרצון שלך בדיוק כמו שישועה עשה. תברך אותנו הערב הזה שכל החלטה, אבא, שאנחנו נקבל תוביל אותנו לכיוון שלך. שבסופו של דבר כל אחד מאיתנו יהיה חלק מתוכנית הישועה שלך. אני מתפלל בשביל הילדים ששמעו היום את הדרשה. אבא, אנחנו מודים לך שנתת להם את ההזדמנות הזאת. ואני מבקש שתעזור להם לקבל כבר מהיום החלטה להקדיש את החיים שלהם אליך, שהקיום הבסיסי שלהם בחיים יהיה תלוי בך, תחמר עליך. תברך אותנו כהורים, תברך אותנו אבא, כן, את המנהיגות של הקהילה, תברך את כל מה שאנחנו נעשה פה בארץ, שיהיה לה כסבת שלך. אנחנו באמת נהיה אור, והאור הזה שזה יהיה עליו. הכל אני מודה לך ומתפלל, בשם שלי יש לו המשיח. אמן ואמן. <coughs> אני רוצה להזמין את כולם לעמוד, אנחנו נמשיך להלל את אלוהים בשיר שנקרא קומי אורי ישעיהו שישים פסוקים אחד ושתיים פסוקים אחד ושתיים. נשיר ביחד קומי אורי